اقرأ خيها ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا ذاهل ابي قد الله جل شانه اذا ما استمسلوا الصلاه والسلام نصلني الله وصانك محمد صلى الله عليه وسلم فاردئ وزنه الله تبارك وتعالى ابي كل رؤيته بوته صلى الله جل شانه اسمك بالبياض والشون لمنه ايت مراتي اسمك ابراهيم السمان الله تبارك وتعالى موليه danas učiniti odani koji da se boje istinskom bogobojaznošću i odani koji će umlijeti samo kao pravi muslimani. Draga braću, za Allah-u ta'ala pomoć i njegovu dozvolu večeras nastavljamo sa tumačenjem imanskih šartova. Tačnije, govorit ćemo o vjerovanju u Allah-u tebarek ve ta'ala Kao što vam je poznato, da smo završili, koliko se sjećamo, pijet ili šest predavanja, o tome što znači vjerovanju v Allaha tabaraka wa ta'ala, što znači vjerovanju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. A večeras ćemo govoriti i bislim, da će nam večerašnje predavanje biti dovolno, govorit ćemo o vjerovanju v Allaha tabaraka wa ta'ala meleke. Vjerovanju v Allaha tabaraka wa ta'ala se spomene i u Kur'anu i sunnetu odma posle vjerovanja u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I tako sigurno poznato, Uh, Hadis Džibrela, odnosno, što smo kao udeca, učinu mejtafima odnosno imanski. Šar da idu, āmenu bil lahi wa melaikatihi, verujem u Allahi, verujem njegove malake. Tako je vzpomenutu hadisu Džibrela, i tako je se isto tako vzpomeni na više mjesta u Kur'anu, gde, na prima, razlišanje Allah t'barak wa ta'ala kaže, Kullun āmena bil lahi wa melaikatihi, svi verujem u Allahi, njegove malake, zatim ješ na drugim mestima u Kur'anu. Uh, jedan broj islamskih učenjaka je govorio zašto je došao ovaj redoslijed u spominjanju imanskih šartova. Zašto se prvo spominje vjerovanje u Allaha, pa zatim se spominje vjerovanje u Allaha ve tabarak ve ta'ala meleke, prije nego što se spominju knjige i poslanici i tako dalje. Pa jedan broj kaže da je uzrok tome zato što su meleki, zato što su oni posrednici, da tako kažemo, između Allaha ve ta'ala i njegovih robova. Odnosno oni su ti koji donose objavu. I s obzirom da su ona, oni prva veza sa ljudima, zato dolazi ispominjanje njih odmah poslije uzvišenog Allaha Tabaraka wa Ta'ala. Normalno, znate da je vjerovanje u Meleke da spada u nešto što se zove gajb, odnosno na svijet. I čovjek vjeruje u Meleke iako ih ne vidi. I to je ono u stvari što je suština ove vjere. Da vjeruješ ono što ne vidiš. Pa i vjeruješ u Allaha Tabaraka wa Ta'ala, ali ga ne vidiš. Vjeruješ u meleke, ali ih ne vidiš. Vjeruješ da su poslanici od Allaha, ta'ala ta da im je došla objava, iako nisi vidio onaj moment kada im dolazi objava. Međutim, u to vjeruješ. Zašto? Zato što ti uziješ da je Allah, da je poslao jasne kaze da to postoji. I da je to tako i tako. I to jeste su suština. I to jeste iman. Da čovjek viruje u one stvari koje nije vidio. Znači isto to spada kada govorim o koji su vezani za smrt, koji su vezani za akiret, za jennet, za jahennem. Čovjek, iako nije vidio akiret, ničega vidite na dunjalu. Osim u momentu kada mu dođu meleki smrti, da mu uzmu dušu. Čovjek veruje u to. Ima objeđenje u to da je to tako i da ne može biti drugačiji. I zato vjernik u sve ono što je došlo od Allaha tebareku wa ta ta'ala i što je došlo od njegovog posanika sallallahu alihi wasallam veruje tako kao da je vidio. Vjeruje tako kao da je vidio. I zato pogledajte kako su govorili ashabi, kako je govorio Ebu Bekra radijallahu ta'la anju. Kaže tako mi Allah, kada bi se sada digla perda, znači kao da ima perda između mene, govori Ebu Bekra, kao da ima perda između njega i ahireta, između njega i džennata i džahnama. Kaže kada bi se digao taj zastor, kaže ništa se moje vjerovanje ne bi povećalo. Ništa se moje vjerovanje ne bi povećalo. Zašto? Zato što je vjerovao tako kao da to vidi. I zato je Abu Bakr radi Allahi ta'la anhu nazvan al-siddiq, istinoljubljiv, onaj koji voli istinu, koji sve što bi došlo odmah bi to povjerili. I kada se desio događaj mi'araja, da je sanih, sallallahu alaihi wa sallam uzdignut i dusom i na nebo, na prvo nebo, pa na drugo nebo, pa na treće nebo, pa na četrto nebo, ljud su su umljeli. Abu Bakr radi Allahi anhu, kada je ču, to desilo, rekao je samo, jel to rekao on, to jeste poslanih sallallahu alai Načini da kaže pa moglo je ovako, moglo je ovako. Ako je nešto izašlo isposlanikovi iz sallallahu alaihi wasallam usla to istina. I nema dučeva da kaže pa možda je to moglo ovako i ne može to rekao. Sve ono što izađe iz anđela isposlanikovi sallallahu alaihi wasallam usla to istina. Izato e brate pažnjite samo na hadis kad je poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio kaže fa wal ladhi nafsi bi yadihi la yakhruju moja duša izovi usam izlazio se istina. Izovi ne izlaže se isti, to jest iz usta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drago bratu, islamski učitelji kada govore vjerovanje u meleke, kažu odnosno spominju stvari šta sve podrazumijeva vjerovanje u Allaha te barekuta taala meleke. Jer vjerovanje u Allaha te barekuta taala meleke ako bi se vratili na Kur'an i Sunnet, vidi al-bidat to podrazumijeva više stvari. Tako između ostalo ono što vjerovanje u Allaha te barekuta taala meleke podrazumijeva jeste vjerovanje Da sutu Allahu tebaraka ve taala robovi. Da sutu bice. Ko Allah tebaraka ve taala stvorio istok kao što stvorio čovjeka. Međutim kao što je došlo do diskuse za bilježima muslim od Aisha radijallahu taala anha da su malići stvoreni od I za to video ćete spomenuti na kraju zavludu nekih koji se pripisuju islamu, modernista koji smo imali prio koji su koji su tumačili postojanje meleka i đina i šejtana sa pozitivnom odnosno negativnom energijom u čovjeku ili sa nekim mikrobima ili sa nekim bolestima kažu to značava to označava melek pozitivna energija u čovjeku označava melek negativna energija u čovjeku označava šejtan međutim kažu da posto i nešto meleki u smislu da sto bića, koja govore, koja postoje, koja hodaju, kaže to čovjekov razum ne može ne može da shvati. Naravno da je to zabluda i ne samo da je zabluda, nego takvo vjerovanje kufer uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Pa su tako meleki bića koja uzvišen je uzvišen Allaha tebareke ve taala stvorio i stvorio ih od nura. I ono što je glavna osobina meleka jeste da su uvijek u pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve taala, da nikada nisu nepokornosti. Nego izvrše što im se naredi, izvršavaju izato nabisjemie sta uzisheno Allah tebaraka ve taala to spominj pakaje na primer fa in istakbaru ta ako saoni uzohale to jest te ljudi koji neće da povjeruju obraćaj se poslaniku alejhi salatu ve salam falldzina inda rabbika yusbihun lehu billejli wan nahar ta oni ko isukot vo gospodara to jest maliki Allah hvalika Od vjerovanju vallahu je tabarek wa ta'ala podrazumijeva da vjerujemo u njih i u opis, onako kako je došlo samo u Kur'anu i sunnetu. Pa je tako da vallahu je tabarek wa ta'ala da je postani sallallahu alaihi wa sallam vidio meleka Džibrila dva puta u njegovom pravom liku. Da je vidio meleka Džibrila dva puta u njegovom pravom liku. Tako je za biljež Ahmed u svom musnadu a Hafiz ibn Kesir kaže za senad ovog hadisa da je dobar. عبد الله بن مسعود برامسي دا ي부산ي صلى الله عليه وسلم فيديو ملك جبريل و يجوبون براومنيكو اي دا يماو 600 اكريلا دا يماو 600 اكريلا adesso co crilo tolico che je sde beh al ufu ka je da isa clonilo horizont da je tolico da isa clonilo horizont a che no crilo da Da posljednik sallallahu aleyhi wa sallam govoreći o tome kada je vidio također Džabrila u njegovom pravom liku, kaže vidio sam ga kako se spušta sa neba. Kaže svojom veličinom je prekrio ono što je između nebesa i zemlji. Hoćete također, znači slično poput ovog hadisa, kada ga je vidio nije ništa mogao da vidi, nije ništa mogao da vidi osim njega. Također njegov, njihov broj, znači poznaj sam uzvišeni Allah tabarak va ta'ala, uzvišeni broj meleka, poznaj sam uzvišeni Allah tabarak va ta'ala I zato je zabilježi imam tirmizi u Somsunanu od Abu Zerra el-Ghifari radijallahu tala anhu hadis, gdje je po sanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja vidim ono što vi ne vidite, ja znam ono što vi ne znate i čujem ono što vi ne čujete. I onda je rekao, etta ti sema, kaže čuo sam sada, čuo sam glas nebesa, odnosno škripanje nebesa. Kaže kako da ne škripe, kaže kada na njima nema prostora, Koliko je četiri prsta. Da nema prostora na nebu, koliko je četiri prsta, a da, malak, Allaho, da ne njemu nije melek koji čini seđdu uzvišenom Allah-u tabarak vata'ala. Da nije melek, znači na svakom mjestu je melek koji čini seđdu uzvišenom Allah-u tabarak vata'ala. Također, izabiljež imam Bukhari u sahihu, i muslim od ibn Malika radi ta'ala anhum, da je sallallahu alihi wa sallam spominjao događaj To jeste kada je uzdignut i dušom i tijelom na nebu. Pa kaže, došao sam do Beytul maamura. a Beytul Ma'mur je bračo nebeska kaba. Beytul Ma'mur, zapamtite, je nebeska kaba. Znači, to je kaba oko koje je, odnosno koju obilaze melek. <coughs> Kao što ljudi na zemlji obilaze ovu našu zemaljsku kabu, tako melek je obilaze Beytul Ma'mur. I ona se nalazi tačno iznad kabe. Kažu, učenjaci kažu, kada bi pala, pala bi tačno na kabu. I kaže po sani sallallahu a sallam, i kaže vidio sam Ibrahima alaihi sallam kako je naslonje na Bajtu al-Ma'mur. A kaže u Bajtu al-Ma'mur svaki dan uđe sedamdeset meleka kaže koji se ponovu u nju nevraćaju. Znači svaki dan u Bajtu mamur uđe sedamdeset meleka koji se posle toga nikada više nevraćaju u Bajtu mamur Znači zamište onda kolik je kolik je broj meleka. Zatim da kodžer kada u pitanju, kada I je upitak naziv meleka, obavezni smo tu da stanemo samo onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu. Znači, nazivi meleka, njihova imena, znamo samo koliko nam je došlo u Kur'anu i sunnetu. Pa tako znamo da je melek Džibril, melek koji donosi objavu. Znamo da ima melek koji se zove Israfil. Znamo da ima melek koji se zove Mikail. E, da ima dva meleka koji se zovu Munkir i Nakir. Međutim, među narodom su ušla neka imena za koje ne je ne postoji dokaz u Kur'anu i sunnetu da se tako naziva, kao što ljudi kažu za smrti Azra'il. Kažu došlo mu Azra'il i tako dalje. Znači, nije došlo ni u kakvoj pradaj u sunnatu posanika sallallahu aleyhi wa da se melek smrti naziva Azra'il. To je došlo u pradajima kod krišćana. Međutim, te pradaj nemaju nikakvu vira I zato je ispravno, kao što kažu islamski učinjaci, da se melek smrti zove melek smrti. Kao što ga je nazivao Allah tabarak wa ta'ala u Kur'anu, kao što kaže melek smrti, da se tako naziva. Znači da se ne koristi naziv koji nije došao u Kur'an i sunnatu Allahog poslanika sallallahu alihi wa srdu. Obratite pažnju sad na jednu stvar. A to je, draga braćo, da ova stvorenja Allah tabarak va ta'ala im je dao određenu zadaću. I to nijukom slučaju ne ukaziva da se oni, kao što su to činili, neka plemena. Da se oni na uzubi Allah i ta'ala da se obožavaju. Allah tabarak va ta'ala im je dao moć, dao im je Međutim, ne... Radi toga što je Allahu tabaraku wa ta'ala potrebno da mu oni pomognu, nego radi Allahu tabaraku wa ta'ala mudrosti. I to, kao što ćemo vidjeti sada, što određeni meleki izvršavaju određene zadaće, to nije zato da Allahu tabaraku wa ta'ala u tome pomognu, nego zato što je, kao što reko to Allahu tabaraku wa ta'ala mudrosti. I zato, na primjer, isto možete, kao što često spominjemo, Allah tabaraku wa ta'ala je stvorio nebesa i zemlju korko, U šest dana u šest vremenskih razdoblja. Allah subhanahu wa ta'ala da je htio da nebesa i zemlju stvori u djeliču sekunde, u djeliču stotinke, da kaže samo kun budi i ono biva, Allah subhanahu wa ta'ala bi stvorio. Međutim, Allah, je mudrost da se nebesa i zemlja stvaraju u šest dana. Isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala je mudrost da za sve pojave ima Allah subhanahu wa ta'ala meleke koji su zato to zaduženi. I zato jedan broj islamski učenjaka kažu da to ukaziva na red i disciplinu znači kao što je s druge strane došlo nama u Kur'anu i Sunnetu da moramo imati red i disciplinu, znači isto tako melek ima i red i disciplinu. Međutim, oni tu disciplinu, šta? Oni je nekrše. I zato čak kada je posanji sallallahu aleyhi wa sallam bio na Mi'arađu, kada je sa išao melek Džibril od neba do neba, na nebu je bio melek koji je pitao ko je. Pa je mi rekao Džibril, ako je s tobom, sa mnom je Muhammed. Ja kaže onda uđte. Znači red i disciplina u se poznati. Ozeta da prije malaika plesega jeste da donose objev. I zato znate iz sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem prvi moment kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao melek Jibril. I kako je i kadamo je donio prvi ajet sure Iqra. I kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem osećao kadamo je prvi put došao melek. I zato Allah Allahu te baraque te ala mudrusiye da čovek ne može da vidi melake. Jer svet melekaj ima drugačiji Meleci su stvoreni očega Od nura. I čovjek ne može da izdrži da to vidi. I čovjek, sama blizina meleka utječe na čovjeka. I zato je Allah, wa tabarak wa ta'ala, mudrost da, da je to udaljeno od čovjekovog svijeta. U smislu meleki u njihovom pravom liku. Kao što je uzvišeni Allah, wa tabarak wa ta'ala, na primjer, udaljio čovjeka. To jeste učinio nemogućim da čovjek čuje kažnjavanje mrtvih. Odnosno kabulsko iskušenje. I zato kao što smo uvijek <coughs> citirali hadiju su muslimu. Da posanih sallallahu alaihi wa sallam govorečo o kaburskom iskušenju. Kaže da ga čuju svi osim ljudi. A kaže da ga čovjek čuje pao bi u nesvijest od. Da kaže grozote toga što bi čuo. Iza to čovjek kada uđe, među kaburovi kada uđe u mezaristanu, nečuje. Međutim čuje se osim insani, zato ako je životnia tu, ona čuje. Međutim čovjek kažnjavani u kaburu, kažnjavani u kaburu nečuje. I zato glavnih zadaća meleka jeste da donose draga braću objavu. Ja, melek koji je zadužen za donošenje objave je ja melek, melek Džibrija. Također, prilikom stvaranja čovjeka, kada se čovjek stvari utlobi majke, kada se začme, znači meleki su uz čovjeka. I kao što vam je poznat hadisu govari muslimu, da čovjek kada utlobi majke, da mu dođu meleki koji zapišu šta, je sretan ili nesretan, to jest da li ostalnika džennata ili ostalnika džahnama, da mu zapišu njegovu obskrbu, da mu zapiše dokada će živiti i tako dalje. I za to je došlo v Buhari muslima na melek koji je tada sa čovjekom da kaže Allahu kakva mu je obskrba, pa mu zapiše. Allahu dokla će živiti, pa mu zapiše. Allahu jelostavnika djennata ila jihannama, pa se to zapiše. Također čovjek kada se rodi, također su sani melek I za to kada bi sabrali sve do okazji z Kur'ana i sunnata, vidjeli bi da sa čovjekom koliko meleka? Četiri meleka su sa čovjekom. Naci dva meleka koja pišu njegova dobra ili loša djela. Jedan s desne, jedan s lijeve strane. S desne strane koji piše dobra čovjekova djela, s lijeve strane koja piše loša čovjekova djela. Također s melekom sa čovjekom imaju dva meleka koje ga čuvaju od nedača. Kao što je to spomenuo Allah te taala u suri Ar-Ra'd, "Lahum mu'aqibat min bayni yadihi wa min khalfi yahtadhunahu min amrillah." Naci da sa čovekom imaju oni koji ga čuvaju. U tafsiru ova ga idu što kao što su prenosi od Alija radijallahu taala anhu, ono, da došla da sto meleki. Koji čoveka Osim kada dođe nešto što je Allah tebarak i taala odredi da čovjeka zadesi kao na primjer smrt ili neka zadača, kod Allahu vakadara, onda da da se to dopusti da se to desi čovjeku. Također jedna stvar znači što utječe na čovjeka, a to je da čovjek zna da uvijek pored njega ima nekoga komu bilježi djela. I da čovjek koliko god bio sam, koliko god bio u daljenju, koliko god bio udaljen od svih ljudi, od učeni koji ga znaju, čovjek ponekad e, osjeti i želi da radi da kažemo ono što ne bi radi u svojoj sredini. Da da zna da ne može da sa budalji preseda da Allahu te barekuta ta'ala znanje. Jer god da bude, da bude u mrtvoj noći, da bude ovdje Allah te barekuta ta'ala znao što radi. S druge strane tu su anđeli koji će zabilježiti ono što on što on učini. S tim što je došlo, od liškoj zabilježimam At-Tabarani, Šejh Albani kaže da ovaj hadis je rodosten. Od Abu Umama radijallahu ta'ala anhu da poslanici sallallahu alayhi ve sellem rekao da čovjek učini grijeh Čovjeka kada učeni greh, da Melek strane, tojeste, koji je sa ljeve strane, to jeste koji piše loša djela, da ga pričeka še je sahata. Da ga pričeka še je sahata. Ako se pokaje u tom periodu, istagfir Allah, tebareku ta'ala, zatrži opres od Allah, tebareku ta'ala, Melek mu melek mu ne zapiše loša djela. I kao što je rekao, Šijih Albanija za ovaj hadis rekao da je, je jedno dosto. Također što je od zadače Meleka, jeste da čovjek kada umire, kada napušta dunjaluk, da... Melek smrti dolazi i da mu uzima dušu. I onaj e, broj meleka koji uzmaju čovjeku dušu u osnovi je jedan, da kažem. Znači, -maut. melek smrti. Međutim, također sa njim dolaze i drugi meleki da mu pomogne da uzme čovjeku dušu. Jer naravno, razlukuje se duša razlukuje se duša od duši. Također, od e, zadaća meleka jeste da čovjek kada umre kada bude u kaboru, da mu dolaze dva meleka koja mu postavljaju pitanje. A će ko postavlje ona tri pitanja koje smo često spominjali i da su ova dva meleka zovu Munker i Nakir. Također zadat će meleka kada ima meleka je zadužen koji će puhnuti u rok, kada će umrijeti sve što je bilo i kada sve što je bilo živo na nebesima i na zemlji i da će ponti drugi put rog i da će biti proživljeno sve što i kada živelo na zemlji i na nebesima. Također zadat će meleka jeste da su oni čuvari Džannata i čuvari Džahannama. Izatozišin Allah te barekutaala usul zukhruf كاجيستالنيتس جهنما زونتي زونتي شوارا جهنما ملكا كويس مالك ملكا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك كاجيستالنيتس جهنما يا زونتي او مالك زونشيكا بو ايمان شوارا جهنما ليقضي علينا ربك نكنام توي غوسبادار جهنما Ako su vjernici, to jeste ako su bili mumini, uđe u džahennam shodno koliko su imali od grija. Međutim, nevjernici. Oni koji su umrli kao nevjernici u džahennemu će ostati vječno. I nema smrti. I zato od najtežnijih trenutaka kada će stavnicima džahennama biti rečeno nema smrti. Znači vječno ostaje u džahennemu tako da se patite. I zato će zovniti nadav ja malik li jaqdi narbog. O malik zamoli svog gospodara da nas usmrti da nemamo više ovih patnji. Pa će im mohno odgovoriti, kale innakum makithun. Pa će im malik, melek smrti, odgovoriti, vi ćete u njemu vječno ostati. Znači, zamislite kako će te riječi pasiti stranicima džahnima. Da će im biti odgovoreno, vi ćete u njemu vječno ostati. Ibn Abbas radi Allaho teala anhu kaže, kao što je zabilježi Hafiz ibn Kessir u svom tefsiru, da će od onog momenta, kada su pitali malika, čuvara džahnama, proći do onog momenta kada će im on odgovoriti. vićete ćete vječno ostati, da će to do tog njegovog odgovora, od njihovog pitanja proći hiljadu godina. Da će samo hiljadu godina, znači pred šta, da im on kaže, vićete u njemu vječno ostati. Pa zamislite da kakva je i kolika je vječnost. Dok s druge strane, isto tako imamo, znači meleke koji su zaduženi, odnosno koji su čuvari džaneta. I zato hadis... ويجابيلو ياما مسلم في صحيحه عن انس الله تعالى عنه قال الله بصلني صلى الله عليه وسلم كاج اتي باب الجنه ابو حديث ابو الزبدان الله عن قال صلى الله عليه صل الله عليه وسلم كبرات توس كده ما بسودين كده زبرشي سي سسودين فاستفتح دو جننت کا ورات پچ زتراشتي دا ميس اوتوري فيقول الخازن من انت پچ ميچوار جننتський ورات اريشي من انت كستي پچ مو ريشي انا محمد پچ مو ريشي يا سم محمد پچ مي ادگواريتي بك امرت الا افتح لاحد قبلك ناري جنوميه دا نيكو مي پري تيبين اوتوارا مو وا ورات اچو سى نارودا او سى امتا nareczu mundalikome otworzy vrata pri apostolnika Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Izatopoglajite. Ci izatopoglajite razliku između stanovnika dženeta i između stanovnika jehennema. Anas Allah tebarikutaala uči stanovnika dženeta. Draga bracio, eee vienomani, wallahu To je nešto, što podrazumijeva podrazumijeva određene stvari. I to vjerovanje ostavlja traga na čovjeka. Pa tako, jedna od osnovnih stvari, na naprimjer, kada govorimo o vjerovanju vallahu, ta što znači to za čovjeka? Prije svega znači, što čovjek sa tim biva mumin, što biva vjednik. A čovjek, kada je postao vjednik, kada je na dunjalu ku mumin, on je uspio na dunjalu na nahidratu. I tomu je da tako kažemo, ako umre sa imanom, tomu je garancija da neće vječno biti stanovnik džahennama. Možda uđe u džahennam ako mu Allah naprosti radi njegovi griha, međutim neće ostati u džahennamu vječno. I zato zamislite šta znači da čovjek napusti dunjaluk kao nevjernik. I zamislite šta znači da ostane vječno u džahennamu, gdje najglaža kazna da čovjek uvatri bude do čelanaka, a da mu mozak njegovri o te vručine. Kao što je zabilježima muslimu svojom sahivu. Znači, zato pogledajte što znači vjerovanje u imanski šart. Jer vjerovanje, da bi bilo potpuno, moraš da vjerujš svaki imanski šart. I da znaš što to vjerovanje podrazumijeva. Ne da to bude nešto što ide preko tvog jezika i tako dalje. Ne. Nego što ostavlja trah na tvoj život. I zato <coughs> ostavlja stvar što sada ti bivaš u umi. Zatim, druga stvar što možeš vidjeti. Iz što smo spomenuli. Da čovjek... Nači, njegovo ibadet koji on čini. Jedino koristi njem. Nači, ti ako si na pokoran Allahu tbaraka ve taala, jato kakva šteta zauzišenog Allahu tbaraka Pogledajte koliko je Allahu bi robova. Svaki dan 70.000 ih uđe koji ni jednog momenta nisu nepokorni uzušenom Allahu tbaraka ve taala. Vef'aluna ma yummarun. I sve što im se nareden to izušavaju. Allah tbaraka ve taala ima vojske takvi koji smo svako momentu pokorni. Pa da li onda nešto znači ako mislimo da znači nešto za Allaha te barek ve taala ako mi neka kodna I zato Allah vas nagradio. Dači dobra djela koja činim. Griha koji se klanim to nije nešto samo što koristi nam. Odnosno odnosno štetina. Zati draga braćo. Jedna stvar da koji želim da vratim paš. A to je Što znači vjerovanje u gajbu? Vjerovanje u ono što ne vidiš. Vjerovanje u gajbu, ono što ne vidiš, je nešto što nas čini drugačijim od hajvana. I čini nas drugačijim od nevjernika. I čini nas drugačijim od griješnika. Jer čovjek kada vjeruje u gajbu, ono što je došlo u Kri'anu i sumletu, u to vjeruješ. Čini da čini i dijela neka čovjek, da će mu neko se strane možda reći ovaj je mahnut, što to radi. Međutim, on zna zašto to radi. Je li tako? I zato upogledajte primjere Kur'ana i primere sunnata. I zato sam bio spomenuo prijem da ćemo vam citirati hadis, odnosno da ćemo ga citirati u njegovoj potpunosti. Hadis Ma'iz ibn Malika, radi Allah tana anhu, i žene koja se zvala Gamidija, Dvoji ljudi koji su počinili zinalog za vrijeme postanika sallallahu alaihi wa sallimu. Šta je njihov iman učinio da oni uradili? Traga vraću Ma'iz ibn Malik. Ovaj hadih sinać je prije svega zabiljoži Bukharija i muslim svojim sahihima i sa kupljači sunaja Ebu Davud i drugi. Tako da se neću vraćati na neke detalje, osim da ponekad. Ma'iz ibn Malik je bio ashab Allahovog postanika sallallahu alaihi wa sallam koji je počinio zinalog, počinio bludu. A bio je prethodno ženjen, što znači da onaj koji, onaj, što znači da ga slijedi kakva kazna, smrtna kazna. Jer čovjek musliman koji je bio ženjen prije pa se razvojo, jer u tom momentu oženjen, počinje ili blud, njegova kazna je kakva? Njegova je smrtna kazna, znači da se kamenuje. Ova ashab je bio takav i učinio je zinalog sa istom takvom ženom koja je bila u braku, pretojno i u tom momentu, uglavnom osoba koja se zove Muhsan, koji također slijedi smrtna kazda. I Majz ibn Malik, kada ovo učinio, nije ga nik ufatio, dok to učinio. Nije došao neko i ufatio ga kako radi taj grih i doveo ga predposlanika, sallallahu alihi wa sallam, nego onaj iman u koji je bio i koji nije dozvolio, koji nije mogao da ide sa tim grihom, Dok se ne očistim na Dunjaluku, učinio je da dođe kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i da mu kaže, ja Rasul Allah tahirni, o Allaho poslaniće očistime. Što znači očistime, To jest jeste izvrši nadamnom kaznu. U drugim hadisme je došlo da onaj musliman nad kojim bude izvišena šariatska kazna, da će mu sa tim činom te šariatske kazne, da će mu gdje se biti oprošteni misli se taj greh, koji je počini. Znači to mu je kefaret, to mu je brisani greha. Znači šta je brisanje greha? Brisani greha mu je da se nad njim izoši šariatska kazna. Pajdošlo Allaho po sallallahu sallalahu aleyhi wa i rekao ta hidmi ya rasul Allah. Očistime, Allaho po sanicu. Pala Allaho po saniku sallalahu aleyhi wa kada je ovo čuo, rekao mu je bježi, teško težko tebi. Lega po saniku sallalahu aleyhi wa zašto da te očistime? Nego mi rekao, idi, i traži oprost od Allaha, tabaraka wa pa je otišao, pa je opet došao. I rekao, Allahu poslaniće, očisti me. Pa mu je opet poslaniće, sallallahu alayhi wa sallam, rekao, idi. Pa je otišao, ne tako daleko, pa se je ponovo vratio i rekao, o Allahu poslaniće, očisti me, očisti me. Pa mu opet poslaniće, sallallahu alayhi wa sallam, rekao, idi. Pa mu došao četvrti put i rekao, Allahu poslaniće, očisti me. Pa mu četu ti put, Allah sallallahu alaihi wa sallam kaže, od čega očistim? Kaže, očistim od zinaluka. Pa kada je čuo ove ovaj riječi, posanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, uzmite ga i kamenujte ga. Međutim, prije nego što mu je rekao, prije nego što je rekao sahabima, uzmite ga i kamenujte ga. Posanik sallallahu alaihi wa sallam mu je rekao, pogledajte, subhanu na milosti, Allah posanika sallallahu alaihi wa sallam prema ljudima. Pusani, sallallahu alayhi wa sallam, mojirakao abike junoon. Každa ti nisu čanu po mahnito. Isli siesta non gajto govorish. Každa nis kažu po mahnito. Pa každa nis ka nisu mahnita. Pa khamran. Každa nis popio. Pa prišao jedan ashabi po milisavga. Každa nis ka nisu nečujem milis alkohola. Pa se obratio njimu rekao muje. Každa la'laka qabeltan. Možda sti kaže, možda si je samo poljubio. Možda si je samo poljubio ili dodirnoo. Znači nisi imao polni odnos. Kaže Allahu poslanića, ne. Kaže, nego sam učinio zinaluk, onako kako jeste zinaluk. Pa je poslanić sallallahu na naredio da se uzme i da se kamenuje. Pa su ga kamenovali. Kamenovali su ga do smrti. Kamenovali su ga do smrti, pa su ljudi počeli da govore o njemu. Pa poslanić sallallahu a.s. kada je čuo... <coughs> Što govore kao je, kaže tako mi Allaha, kada bi se njegova teuba, kada bi se njegovo pokajanje podijelilo na jedan cijeli ummet, bilo bi im dovoljno. Kada bi se njegovom teubom, jednog čovjeka, tako jakim pokajanjem pokajao jedan cijeli narod, tom narodu bi bila dovoljna ta teuba. I kamenovali su ga. Međutim, ne posle njega... Došla je žena koja se zvala Ghamidije. To jeste, žena iz plemena Ghamid. Pa rekla isto kao što je rekao Maiz. A znala je šta je slijedi? Rekla je Allahu poslanići očistima. Pa je poslanići sallallahu aleyhi ve sellem isto rekao, teško tebi, idi. Pa je me rekla Allahu poslanići, ja sam trudna. Ja sam trudna od Maizovog zinaloga. Pa je poslanići sallallahu aleyhi ve sellem me rekao, idi. Dok rodiš. Kada rodiš, onda mi dođi. Pa je otišla i rodila djete. U jednom nivaju se kaže da je rekao, idi i kada rodiš. I kada dijete samo počne da jede hranu. To jeste, kada prestane sa čim, sa dojenjem, onda mi dođi. I sada zamiste. znači kolko je period da žena rodi i da žena doji djete. Znači da kažemo otprilike neki dvije godine. Znači do krodi devet mjeseci ili manji, da je došla možda nekoliko mjeseci posle Allahovom selam ili da kažem prvim mjesecima, zatim dvije godine dojenja od prilike, znači da kažemo dvije do tri godine. <coughs> Poslije toga dolazi Allahu poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, dolazi mu sa djetetom i kaže, evo Allahu Allahov poslanice. A evo kaže mog djeteta, kaže, koji jede i وفي يده خبز اكاجي ديت يه у своєї руці держано у своєї руці держаба хліб каже о мелахо посланице йому мов дета па каже извърши надамна малахову касан па просани صلى الله عليه وسلم на радіо да се закопа у земню до перса како се извършава шаріацка касна за блуд и да се каменуй koji su je kamenovla bio i Khalid ibn Walid. To je poznati vojskovoče. I prilikum kamenovanja rekao je nešto ruzno o njoj. Pa mi je rekao po sani sallallahu alaihi wa sallam Mahlen ya Khalid. Polako o Khalid. Kaže kada bi se čovjek veliko greha i velike nepravde pokajao njenom tevbom la gufira lahu. Bilo bi mu oprošteno. Kada bi se čovjek poklao lau bi sahibu maksim. Kaže Allah, tabarak wa ta'ala, da mu oprosti. Međutim, šta je to, što dovodi dvoje ljudi? Što je dovodi da smrtnu kaznu? Paz da u, i bilo za vrema posanika, alihissalatu wassalatu. Šta je to, što je učinila da tu dođu. Njihov iman, njihov vjera u Allah, tabarak wa ta'ala. Jer čovjek, kada učini neki greh, koji ne zna za Allah, tabarak wa ta'ala, ili Allah zapečeti njegovva srpce radi greha, koje čini. Može da hoda, hoda zemljom. Može da hoda zemljom nadmeno, oholo. I da misli da ga nikada neće stiće Allahova kazna. Međutim, čovjek koji ima iman, on zna da ima hirat. On zna da ima hirat. I ako dođe pred Allaha, tabaraka wa ta'ala, sa tim grijehom, a nije učinio tevbu, jer nisu se ispunili uslovi tevbe, teško njemu. I zato čovjek odabire smrt. Zato će čovjek odabrati Znači, tu stvar koja je najgoro očima ljudi. Radi čega? Radi njegovog vjerovanja u Allah. Tebarku, I zato pogledajte, draga brećo, šta čini, šta vjerovanje u Gajib čini u čovjeka. Vjerovanje u Gajib čini u čovjeka da se čov, da čovjek bude drugačiji. Da zna ono što ljudi ne znaju. Da čuje, da kažemo tako ono što ljudi ne čuju. Znači, on zna i veruje u iskušenje u kaboru. Vjeruje u to kako će biti kada... Meleki budu uzimali čovjek u dušu. Viruju u ovo, viruju da onaj koji ostavi namaz, da nema se nikada spasa. Čovjek koji je musliman, isčuje ili sluša ajete i čuje hadise poslanika alihissalatu as-salam o osobi koja ostavlja namaz i koja neklanja namaz. Znači, može li tu čovjek da bude ravnodušan prema svom namazu? Hadis gdje poslanika sallallahu alaihi wa sallam kanže da prva stvar za koju će čovjek biti pita na sunjem danu je namaz. Ako namaz bude dobar, Sve će drugo biti dobro. Ako namaz ne bude dobro, ništa ti drugo neće biti dobro. Tu se riječi poslanika, alihi sada, to sada. Riječi koje izlaze iz usta, koje govori samo istinu. Prvo je zašto će Allah te bude pitati mene, tebe, njega, ovoga, onoga jeste namaz. Prije nego što te bude pitati, jesi bio pošten, Jesi bio poštan? Jesi bio ovakvijen? Nisi bio ovakvijen? Allah će ti pitati za tvoji pet vakat namaza. Ako tu mogneš Allahu te bude da ti džavab, da ti odgovor. Moćeš Allahu te barakva ta'ala dati odgovor za druge stvari. Ako to ne budeš, za druge stvari nećeš biti pitan. Za druge stvari nećeš biti pitan. I zato, draga braćo, pogledajte važnost namaza. I zato često spominjemo ovu stvar. Zato što veliki broj, da ne kaže većina ljudi oko nas, nemaju svijeste, ne znaju ništa o namazu, a obavezni smo da pozivamo na lijep i mudar način. Zatim također ono, eh, od, da kažemo, vjerovanja. I od stvari koje ćemo, napom... odnosno koje se mogu napometiti, normalno dolazi sad dosta pitanja koji su vezani za uh, vjerovanju Allahove tabareka ta'ala. Meleke da kažemo neka pitanja koja toliko nisu bitna, to jest jeste nisu bitna u smislu da čovjek ako te stvari ne poznaje, uh, da kažemo da je neispravno čovjeko u vjerovanju Meleke. Kao na primjer pitanje da li Meleke umiru ili ne umiru i tako dalje. Znači to su stvari znači, koje nisu osnovne, koje su vezane za... Vjerovanju vallaha vete barake vata'ala meleke. Također, normalno, spomenuli smo, znači, zabludu modernista ili oni koji se pripisuju islamu, koji islam tumače svojim razumom i svojom glavom. I mi smo e, više puta ukazali, znači, kao što kažu islamski učenjaci, da nema i ne može da bude kontradiktornosti između zdravog razuma kod čovjeka i između vjerodostojnih predaja, to je između ajeta i vjerodostojnih hadisa. Ne može da bude nikakva kontradiktornosti. Međutim, kada čovjek počne previše veličati razum i previše davati pažnju razumu, onda može da ode u stvari kao što su ove. Znači, da počne govoriti da u stvari, na primjer, kao što je jedan broj modernista otišao i nije kao postojanje džina, postojanje šeitana, postojanje meleka i tako dalje. Znači, te stvari mogu da odvedu čovjeka u kufr, odnosno, da čovjek sad im postane nemjernik, da nas Allah tabađa i ala od toga sačuva. I zato kažem uvijek, znači, da svako pitanje vjere da sa kusvar inajmanju da čovjek kada se vrati Kur'anu i sunnetu Allahu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je tu spas odnosno u odgovoru u tom odgovoru da je spas čovjeka i na dunyalu i na ahiretu Allah te bareku taala da nas smiri da na oprosti znači kao što rekao ovo bilo kratko stvari koji su vezane za vjerovanje Allaha te bareku taala meleke inshallah taala sada ćemo nastavimo dalje sa tumačenjem imanski šartor. aku lu kavli hada wastaghfirullaha li waliyikum صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اقرا و خيا ورتل القران اصبح بصوتك اسمع لك وانا ارا كلام الله داوين نفوسنا لنو حس في اعماقنا اعماقنا الايمان وقدين كان حين عادب